Hatodik fejezet Lajlach Szeptember 7 Veszélyes terepre merészkedtem. Ó, mégis kitakarok akarok átverni. Búvárkodom a veszélyzónában. Hibát követtem el, majd egy halomnyi újabb hibát, amik az első ostobaságomhoz köthetőek. Pedig tele vagyok jó szándékkal, és majdnem minden nap megígérem magamnak, hogy azonnal eltávolodom Kallumtól, úgy alakítom a dolgokat, hogy minden újra normális legyen. Ez a kapcsolat azonban mindkettőnk számára olyan, mint a kötelező lenne. Kallum azzal viccelődik, hogy buldózer vagyok, de igazából nem miattam, hanem a köztünk lévő kapcsolat miatt kellene aggódnia. Amiatt, hogy könnyen megnyílunk egymás előtt, hogy nevetgélünk, élvezzük a normalitást, és szikralobban a szemünkben, amikor egymásra nézünk. Látom, ahogy mereng a közös jövőnkbe néz, amiben nem lehet részünk. Kötelék alakult ki közöttünk, amit meg kell szüntetnem. Ezzel mindkettőnknek fájdalmat fogok okozni. Nincs szükségem rá. Persze, hogy nincs szükségem rá. De lehet rá szükségem, és nem folytathatom tovább az érzelmeivel való játszadozást. Nem akarok véget vetni a találkozásainknak, de meg kell tennem, vagy legalábbis hosszabb időre be kell húznom a féket. A vicc az, hogy rám bízta, döntsem el én, milyen gyakran találkozhatunk, én pedig önzővé váltam, mert szeretek vele lenni. Azt mondogatom magamnak, hogy ezek a vidám kis csevegések, a kompon meg a hétvégi kirándulásunk nem igazán árthat egyikünknek sem. Kirándulni az ember inkább a barátaival jár, nem a partnerével. Gondoltam még pénteken reggel is, amikor kitaláltam, hogy felmegyünk a hegyekbe. Ostoba, bolond, vakmerő. Ennek ma este vége lesz. Tegnap megbotlottam. Egész pontosan három alkalommal. Amint kicsit fáradni kezdtem, már meg is történt, és a vége az lett, hogy majdnem legurultam a lépcsőn. Utána egész este alig bírtam járni, és inkább nem gondolkodtam, mert tudtam, ha ezen töprengek, a végén belelovallom magam abba a pánikba, ami most mégis erőt vett rajtam. Sosem ért az a bal szerencse, hogy zaklatott volna egy megszállott szerelmes, de el tudom képzelni azt a félelmet. Minden árnyékban ő állna lesben, minden tömegben az ő arcát látnám, a lélegzetét a nyakamon érezném, amikor egyedül vagyok, Ilyen volt számomra az elmúlt öt év, amikor hallottam magam mögött a betegség dobbanó lépteit, amikor mindenütt láttam az új nyomait, pedig ott se voltak. Szóval megbotlottam. Mindenki megbotlik néha, különösen akkor, ha fáradt. Úgy értem, Kallum ott volt, és nyilvánvalóan semmi különöset sem talált benne. Minden gondolata az arcára van írva, és biztos vagyok benne, felfedeztem volna rajta, ha túlzottan aggódik az esésem miatt. Valószínűleg semmiség. Valószínűleg csak a szellő mozgatja a függönyt, nem pedig egy macsítás mániákus. Valószínűleg véletlen, hogy az utóbbi húsz percben egy fekete autó követett, és valószínűleg szimpla fáradtság és ügyetlenség miatt zuhantam le, kis híján a völgy aljába. De mi van, ha mégsem? Kallum elaludt a kanapén. Ragaszkodott ahhoz, hogy nálam maradjon, és az ápolót játszotta, amióta hazaértünk, persze előbb beszerzett nekem pár dolgot a gyógyszertárból, és hozott vacsorát is. Azzal próbáltam vigasztalni magam, hogy ő is kimerült, még most, egy nappal később is fáradt, holott ő nem beteg. Még ő is mélyen alszik, hangosan ha horkol, pedig csak este nyolc óra van. Kallum azonban nem esett el. Az igazság az, hogy a rándulás elmúlik, ahogy az idegesség is. Nem ez volt az első riadalmam, amióta jól vagyok. Korán sem. Időnként látok jeleket, amik valójában nem léteznek, érzek tüneteket, amik csak az elmémben vannak jelen. Ezek szerencsére azonnal elmúlnak, amint másra terelődnek a gondolataim. Részben ez az oka annak, hogy miért foglalom le folytom magam. Ha tétlenkednék, túl sokat gondolkodnék, és bebeszélném magamnak a legrosszabb forgatókönyvet. Egy valami, csupán egyetlen dolog van, amire emlékeznem kell abból, hogyan érzem magam ma este. A szívem ideges dobogása a bordáim alatt, és a félelem örvénye valószínűleg elmúlik majd, mire az úzódásaim elhalványodnak, ezért most át kellett jönnöm az asztalomhoz, hogy mindezt leírjam, ami még érzem. Egészen magával ragadott ez a féle kapcsolat. Az elmúlt héten hagytam sodorni magam. Hagytam, hogy a kémia tójom minket előre, és közben arra gondoltam, jó lehetek neki. Ő pedig jó lehet nekem, és talán egy kis ideig eljátszhatjuk, hogy normális módon élünk, és ebből egyikünknek sem lesz baja. Amikor egymásba botlottunk a George Street-en, emlékszem azt mantráztam magamban, ha hinnék az eleve elrendelésben, akkor ezt mondanám, ennek így kellett történnie. Elképzeltem magam, ahogy elmesélem anyunak, én próbáltam helyesen cselekedni, próbáltam megkímélni kallomot az életem bonyolultságaitól, de hiába, mert egyszer csak ott volt előttem, már rögtön a következő napon. Tudtam, anyám arcán megjelenne az a bölcs aggastyános nézés, amit annyira szeret rávillantani a tanítványaira, és kijelenteni, hogy az univerzum mondani próbál nekem valamit. Én pedig természetesen kinevetném, de titokban tetszene a dolog, mert én is szeretnék ebben hinni. De a kijelentés ellenére, hogy ő örökkiaglegény marad, úgy láttam, Kallum arra vágyik, hogy szeressen és szeressék. Egymásba bolondultunk. A kapcsolatunk még gyerekcipőben jár, de minden egyes alkalommal, amikor látjuk egymást, a szavak csak úgy maguktól áramlanak, és követik őket az érzelmek. Minden nap, amikor halogatom a szakítást, egyre nehezebbé teszi. Holnaptól távolságot fogok tartani. Igen, egy ezt mondogatom magamnak, de ezt a félelmet végre cselekvéssé kell változtatnom.